Ez pogorou, Kalamoren inguruko itzordu nagusia da. Ileren amabitik amalaura bitartean irungo fiko baerakustatzeokan, itzaldiak musika, jartura ezberdinak eta azoka izango dugu. Egun erakusketaritik gora eta boste bat profesionalek parte hartuko dute. Honen inguruko setasunak ebildu ditugu, Aitor Brion, Espo grow Azokako Kidearekin. E, fundazioak e, izan duen helburua da foro ireki bat egotea, no labait ere hiru helburu helburutan oñarrituta. Alde batetik e, bueno, izango da ostirala batean, e, ostiralean hitze hingo da, ba estatu mailan dagoen erregulazio heredari buruz eta bertan ba, partaire kualifikatu batzuk egongo dira, aldi batetik e, Zelina perera hau izan zen Eusko Jaurlaritzako e, drogomoen pekotasun zuzendari oia, eta orain ba, bizkaiko promozio, e, osasun promozioaren e, burua da, Eusko Jaurlaritzako alain egiten du, xabiera dana e, Eusko Kriminologia Institutuko ba, e, investigadore ba, kualifikatu bat, horretan mar urte baino gehiago dara matzana ba, drogen mugimenduen inguruan e, tesiak eta bar e, egiten, eta bestetik ba, Terezala Espada deustu institutuko, ba, deustu unibertsitateuko e, katelea da duna. Eta honek ere ba, urte asko dara matza e, droga eta soziologiaren inguruan ba, ikerketak eta, eta bar plazaratzen. Eta parlamentarioa ja, ere izan danakoa. Eta, e, oztiraran bertan ere beste mugimendu bat aztertuko da Europan mugimendua, a, e, bueno, nola dagoen irregulazioa Europa maian Hor, ba, parte hartuko dute Pol Estanfor egongo da e, Laurena Pell, Mario Lap, Eta hauek nora baitere, ba, Holandatik etorritak ba, Beraien e, iritzia emango digute e, ba, Europan maian e, regulazioaren inguruan okay. Gero, larun batean Eh, sesioa mm, dedikatuta dago euneko eunean amerikari Bai, eh, ego amerikari bertan uruguai eta bare hondieen erregulazioak baztertuko ba, dira eta bereziki ba, bueno, Washington eta Coloradoko estatuak eh abbia puntutzat ba estatu batuetako e, egoera azaldu nahi izango da ze egoera horrek ba nolabait mundu mailan eragina izango du uhum. dene jakingo dago ba bueno, e, estatu batuak izan direla nolabait ere ba prohibicionismoren ba, eredu mundu eredu mailan ba, bueno, gauzak badiru ia aldatzen ari direla eta horren bueno, berri e, kontatuko digute ba, bertan parte hartuko dut Benak, bai, Virginia Montaignez, hau investigadore onbat da, tesi asko inditu estatu batuen funtzionamenduari buruz eta baita gaiontan ere, eta gero Jori eta Mark Emery Kanadako aktivistak estatu batu e, eta bere e, Kanada eta estatu batuetako e, egoeri buruz izin goli gute, eta Ratzaldean, ba, Washingtoneko aktivista bat egongo da, Cindy Brunel, eta Dr. Dina Zamatua, eh, Los Angeleseko aktivista bat, eta baitare, eh, Raquel Peitbert, eh, regulazion responsable de Uruguay, Uruguayko gobernuak, ba, bidaltzen diguna, gutxi gora bera, ba, beraien eh, eritziak, ba, forontan ere, plazaratzeko. Nik nahiko kompletu dala. De, for... web, bai, hori. Guenbai, huevorian informazio gehiago dago, baina bueno, hori izango dira no labit bi jardunalditako ponentziak. Bai, bueno, hori forroari dagokionez, jardunaldeei dagokionez, espimarratu izango zue, ba beste urteetan bezala adingutxikoak ezin dutela e, parte hartu, ba, bueno, ba, bai, e, bueno, egun e, hauetan, e, jardunaldi hauetan, baina horretaz e, bueno, gain esanbarra dugu baitare bestelako jardura batzuk, e, bueno, antolatuak dituzutela. Hau bueno, artean baitare kontzertuak musika izango duela. Ba, garrantzi e, berezi bat ez dela bakarrik eta soiliken reggae musika izango baiz eta peska bat eskaintza zabalago bat ere izango dazta Bai, eskaintza zabala da, hori de web horrian badakazute eta komunikabidetan agertuko da eta bueno, a, e, errastuko duna jendearen e, nolabaiteko ba e, Lazaitasun bat izango da, sarrera bakar bat egotea. Lengurteetan egon zanazien bi sarrera, bata kontzertuentzako eta bestea foroarentzako. dintzako. foroa, doainik da. Eskriptzioak egin behar da horri alde batean, kondizioak izango dira adin nagusia izatea, eta bar, eta bar, hori ez, ez da salantzan jartzen eta bestetik dagoena da e, ekitaldira sartzeko sarrerarekin, ba, gero, kontzertu eta da joan izango, al izango dala kontzertua, hori, ba, esan duzuna eskaintza zau da izango da regiaren mundukoak, litelpepe, eta bar, eta bar rokare ongo da eta bueno, pentsatzen dugu, ba, jai kompleto bat izango dala. Eta gero, kanpoaldean erek ekitaldi batzuk egon goda beste urteetan ere egon diranak e, estan edo produktoreen estanak egongo dira eraikuntza barnean eh ere 500 langile elkartzea haieratu gea ta bueno, hori feria potente bada. Ta bueno, hori abonei buruz, eh e, buruz, produktu buruz, eta bat eta bar itzeingo izki zue, ba e, estanekoak ni baino asko beto. Eta gero kanpoaldean aldean eingo da, ba, bueno, euskal jai bat egongo dira ba euskal kirolak egongo da zikido bat erreko da uste dut egongo dira ba animaziozko jai batzuk eta egin nahi dugu da deialdi bat Se bueno, beresiki lehengo gertatu ziren, e, maila batean baina incidente txiki batzuk eta bueno, gero izan genitun keja batzuk egunkarietan eta bar, eta hori ekiditeko, ba bueno, egin deguna da organizazioaren aldetikan, eh, ezaintzarekin eta eh, munizipalekin eta noski irungo udaladekin itzegin eta egingo dena da, ba, babes neurri batzuk jarri, ba ekiditeko edo zein ading gaberen e, sarrera. Ez da onartzen, deialdi bat egin nahi diegu esoteko, ba etxe eratu dituzela, ez dira ez etzai utziko zartzen. Eta hortan izango geda oso zorrotzak. Eta arazoa den bat badago, ba, bueno, ertzainek edo municipalek dagokien ahingo dute. Bueno, Galditzen zeiguna da e, Iparraldeko euskal herratiak gara, mm -hmm. deialdi berezi egitea bueno, ba, Iparra euskal herriko baitare ba, bueno, e, entzule guztiai, e, aurtengo ez pogorou e, ba, jaialdi honetan ba, parte hartzeko ez da. Bai, berezikinik, ba, deiali bat e, luztatu nahi nieke, esan ez, ba, etorriz detzela, e, bueno, nola baitere ba, jakimi mat badute mundu honen inguruan, ba, nik uste erakustoki aproposa dela eta, bueno, eramango dutela ba, informazio kompleto bat. Alde batetik, ondo pasako dutela, musika dagoelako, ekitaldiak daudelako, bestetik, Zeo zer dutela ere, ba oso garrantzitsuak izango dira dauden ponenteak eta haude karkestuko dizkiguten ponentziak eta, bueno, bestetik, ba, edaman dezaketelako mundu honen beste ba, ideia bat, mundu ba, kompletu bat bezala. Bai osasun atletik bai zuzenbide atletik bai merkatariz atletik zergatik ez? Estanak ere badaude eta horretarako azken finean hau ba, feria bada. Eta baita ere, ba, jai atletik han. Beraz, ba, lusatzen diez deialdia eta etorrit ezela beheldurri gabe, eta konzientziala zaia dekin. Gogoratuko dugu, espo grau azokaren antolatzailek argi gutzi dutela, emesortzi urtetik berako gazteek sartzea debe katuta dutela, eta hori arrespetatzeko deie gindute. Egun baterako sarrerak gogoratuko dugu, Ham eurotan salgait dituzue porow.net webekunean eta egunean bertan hamal eurotan.